Уйшла тихенько, аби не розбудити Женю. Але та вискочила до неї і повисла на шиї, майже як валюшка. А я вже думала, не повернеться. У її кімнаті висіли нові фіранки, в богейстіл було накрито скатертиною, на койці сплетений килимок, підлога чиста, на кухні накритий стіл. Що ж, спати сьогодні не випадає. Повитягала з валізи все, що привезла. Дорогі шампуні, свої сукні, колготки, шалики. Женя найбільше тішилася, прикладаючи до себе білизну. Крутила в руках мережевні трусики, риготала, мовно, жена. Здуріла? Куди я в такому вийду? Це у вас в Києві таке носять? А купувати не соромно? У нас різні носять, а таке іноді купують навіть чоловіки на подарунок, сказала Ільміра і зітхнула. Мені, наприклад, все це чоловік дарував. Женя захихотіла, затуляючи рота долонькою. А мій би пристрелив, якби на мені таке побачив. Він мене лахудрою називав. От тепер поміняємось місцями, розсміялася Ельміра. Я в камуфляжці, ти в мережеві. Та куди мені те мережево? Хіба що на голову? Чи можна таку красу ховати? На голову? А це ідея. В неділю підемо до перукарні, розсміялася Ельміра. Ми з тобою мов дві лахудри. Тільки поглянь на волосся. Від такої ідеї очі Жені наповнилися сльозами. До перукарні. Щоб в троні було не соромно лежати. Яка ще трона, Женю? Ми тепер будемо тільки перемагати. І почнемо з себе. Тут і тепер. Вона дістала з валізи з горток і простягла їй. Це теж тобі. На пам'ять. Адже я скоро передислоковуюсь. Жені з цікавістю розвернула глянцевий плакат. Довго розправляла, крутила в руках, придивлялася, а потім видихнула. «Це ти? Крим – це Україна!» Вона погладила плакат і почала прилаштовувати його булавками на килим. «Елько, яка ж ти гарна! Як у кіно?» І раптом опустилася на ліжко з німим запитанням в розширених очах. Наважилася озвучити. «А твій чоловік? Як він відпустив тебе сюди саму? Отаку от пещину лялю». «Він що, не любить тебе?» «А ну колись, кралечко!» І от така халепа сталася. Дивні дива твої, Господи, пане Аллаху. Навіть з найближчими подругами вона намагалася віджартовуватись. Сталося так, як сталося. Ну, мовляв, така от дивна ситуація, в якій жодні поради недоречні. І вони, Лара, Юлька, Санка, лише головами хитали. Підтримували, як могли, її жартівливий тон, і нічого їх не дивувало. А тут... На це просте колись кралечко у неї защупало в носі і вперше закуртіло розповісти так, як є, без жартів. Про любов, перше побачення, про весілля, про те, як Андрій ночував під кущами пологового будинку, про їхню пісню над піснями, в якій жила, мов, винограда під сонцем, про те, як чекала чоловіка з війни. І, після короткого перепочинку, про те, як син привів додому Маленьку зведену сестричку. І про те, як сподобалася їй Ольга, Котра прибігла за дитиною. Винувата й збентежена, Готова падати їй цариці савські в ніжки. І як вони потім всі разом пили чай, Такого складного застілля ніколи ще не було. Женя слухала, впустивши щелепу, Гмукала, пускала сльозу, Била себе кулаком по коліну, Безкінечно палила, Прикурюючи цигарку від цигарки. І таки не витримала. І ти їй патли не повисмикувала. Ви там всі в Києві такі дивні. І свою позицію чітко пояснила. Вийшла заміж рано. Тут, мовляв, всі, хто не виїжджає на роботу чи навчання, рано одружуються, майже в школі. А що ще робити? Ляснув по спині перший ліпший, і ти вже наречена. Тобто захищена від посягані пліток. І не дай Бог в пелені принести. Зацькують, як не дома, то на вулиці. Чоловіки переважно питущі. А що ще робити? Тому обирай не запійного, а такого, щоб хоч і під шафе, а на ногах до вечора тримався. Ну і вкалував, щоб не лише на пляшку вистачало. Якщо пощастить, битиме лише по п'яні. Причина завжди одна і та сама – ревнощі. То до кума, то до свата, а той просто так помітить якийсь погляд під час застілля і веде на задній двір руки розім'яти. Але й вона себе в обіду не давала – тому частенько обоє з синцями прогулювалися. Але дружненько. Після бурі в морі штиль. Звісно, виникали часом і питання, і цікавість, чи всі люди так живуть. А звідки про це дізнаєшся? Записалася до бібліотеки? Книжок там обмаль, і переважно ті, що в шкільній програмі. Хоча вона їх в школі і не читала. Соромно було читати. Заняття для дебілів, так тут казали. Прочитала про Анну Кареніну, і зітхнула з полегшенням. «Дзуське мене під колеса потягу покладеш». Хоча був грішок із комом і з бригадиром Дем'яничем. Отже, правильно живемо, товариші.